Du hast noch knappe vier Minuten mehr nicht. Du kannst dem nicht ausweichen. Aus dieser Distanz sind sie noch nicht zu sehen. Wir müssen auf 9 Uhr darüber. Also los! Derek, es reicht. Das ist Defetismus pur. Präsident? Präsident? Ja? Code Läufer in Aktion. Luna Konvoi stabil auf Kreisbahn. Danke. Stellung Luna zu Terra? Luna und Terra stehen jetzt in der für uns günstigen Position. Damit sind die Würfel gefallen. Zeit? Wir haben genau 45 Minuten, um das komplette Ablenkungsmanöver durchzuführen. Äh, Verzeihung, Perry. Nur noch 44 Minuten und 48 Sekunden zum Durchführen des Manövers auf Luna. Ist der Rückzug aus dem Sonnensystem mit in die Zeitberechnungen eingeflossen? Ja, selbstverständlich. Gut. Ich konzentrierte mich wieder auf die Hologramme, die im Sekundentakt in der Zentrale Pretorias aufblitzten. Vor wenigen Stunden erst waren wir in das Sonnensystem zurückgekehrt. Jetzt standen wir mitten in einer Raumschlacht gegen die kybernetischen Mächte. Noch einmal dachte ich über meinen Schlachtplan nach. Mitnichten startete mit dem Luna-Konvoi ein militärisches Ablenkungsmanöver. Im Gegenteil, mit dieser Aktion begann das wichtigste Unternehmen unserer Flotte seit der Besetzung des Sonnensystems durch die Truppen Gon Orbons. Ich hätte der Crew gerne mehr über die Aktion verraten, doch ich wusste, dass das nicht ging. Obwohl es keine nachprüfbaren Hinweise darauf gab musste ich weiterhin davon ausgehen, dass sich unter den Besatzungsmitgliedern noch unentdeckte Jünger Gon Orbons befanden. Mit anderen Worten, Terraner über deren Bewusstsein die Gottheit sie belauschen und unsere Pläne in Erfahrung bringen konnte. Deshalb durfte nur ich den gesamten Ablauf des Unternehmens kennen. Alle anderen erfuhren nur Teile davon. Ist die Trajan über der Region Sizilien in Stellung gegangen? Ja. Wir hoffen, dass unser Flaggschiff den dort positionierten Küptitan weitgehend in Schach halten kann. Sollte sich der feindliche Riesenraumer auch nur einen Meter von der Stelle rühren und sich auf Luna zubewegen, kann die Trajan ihn aus sicherem Abstand mit ihrem Dissonanzgeschütz vernichten. Exzellent. So kann sich das Bewacherschiff Gon Orbons nicht in die Luna-Mission einmischen, ohne die Sicherheit seines Schützlings unmittelbar zu gefährden. Leider hält diese Himmelsposition nicht ewig an. Genau eine knappe Stunde pro Mondumlauf. Das nächste Mal in 24 Stunden. Wir müssen lange vorher weg sein. Also los. Im Transportraum des Entdeckerschiffs Jakarki machten sich die Soldaten der Luna-Mission für den Einsatz gefechtsfertig. Leutnant Bersing sprach in ein Mikrofon an seinem halb geöffneten Raumhelm. Kommandant An alle, wir haben soeben unseren Einsatzbefehl von Perry Roden persönlich erhalten. Wir fliegen definitiv den Erdmond an. Zielpunkt ist der Zwiebuskrater auf der Rückseite des Krabappen. Alle Einsatzgruppen bitte bereit machen. Anflug auf Lunarkreisbahn beginnt. Einsatz in 15 Minuten. Danke. Leutnant Bersink schaltete den Stimmverstärker an seinem Raumhelm aus und wandte sich seinem klobigen Gefechtsmonitor zu. Es war ein schlagfest verpacktes Terminal, auf dem fortwährend Meldungen und Flottenkonstellationen abliefen. Leutnant? Ja? Ich müsste wieder mal. Hast du Probleme, Derek? Brauchst du Hilfe? Es ist Krieg. Wir befinden uns kurz vor einem Einsatz. Wir haben doch alle dasselbe Problem, oder, Leutnant? Da hast du verdammt noch mal recht, Derek. Ich habe auch Angst. Also los, mach schnell. Resident, Konvoyschiffe nehmen gleich vereinbarten Punkt über Mondoberfläche ein. Zeit. Noch 51 Minuten bis zum Ende der Mission im Zwiebuskrater auf Luna. Danke. Ich war nicht so ruhig, wie ich mich nach außen hingab. In der Brust spürte ich die Schwingungen des Zellaktivators. Seit mehreren Tagen hatte ich nicht mehr geschlafen. Der Luna-Konvoi hatte zum Ziel, tausende vorproduzierte Aggregatblöcke vom zwiebus an Bord zu nehmen. Und zwar in möglichst kurzer Zeit. Für die Verladung hatte ich ein Traktorstrahlsystem vorgesehen, das auf eine extreme Geschwindigkeit eingestellt war. Die Aggregate waren notwendig, um Dissonanzkanonen montieren zu können. Es waren meiner Kenntnis nach die einzigen Geschütze, die es mit den übermächtigen Energien der feindlichen Riesenraumschiffe aufnehmen konnten. Mit Hilfe des neu entwickelten Dissonanzgeschützes hatten wir im Vega-System einen Kyp-Titanen vernichten können. Aber die LFT-Flotte wies insgesamt nur zwei Prototypen dieser modifizierten Waffe auf. Lediglich Pretoria und die Trajan besaßen den erneuerten Waffentyp. Wir brauchten unbedingt mehr Aggregate. Das Schicksal Terras hing an diesem Einsatz. Orterzentrale Zentrale Pretoria. Irgendwelche Veränderungen an der Sonne? Null. Immer noch rührt sich keiner der 50 Kyptitanen, die die Sonne aufheizen. Und die zwei frei agierenden Titanen, die gegen unsere Truppen kämpfen? Die machen uns das Leben schwer mit ihren Manövern. Der Zähler zeigt den Verlust von inzwischen 127 LFT-Boxen und 75 Entdeckern an, von den zahlreichen zerstörten Kreuzern ganz zu schweigen. Ich hatte von Reginald Bull erfahren, dass Gon Orbon dabei war, die Sonne zur Supernova aufzuheizen. Aus diesem Grunde hatte ich die für einen späteren Zeitpunkt vorgesehene Operation Kristallsturm 2 vorgezogen. Laut dem Bericht Bulls war der Zeitpunkt, ab dem der Prozess der Sonnenaufheizung irreversibel wurde. Schon am 27. Mai 1333 neuer galaktischer Zeitrechnung. Heute war der 16. Mai. Wir hatten demnach nur elf Tage, um das Unheil für Terra und das Sonnensystem abzuwenden. Mit verkniffenem Gesicht und beiden Händen vor dem Bauch eilte Derek Panda durch die Gänge der Jacquardier. Kurz vor den Hygienebereichen begegnete er Ross Snecker. Hm. Musst du schon wieder? Lass mich in Frieden, Ross. Nur nicht dran denken, Derek. Ja. Nur nicht dran denken. Natürlich. Nur nicht dran denken, wie es sein könnte, wenn das Schiff von einer Waffe getroffen wird und zerstört wird. Hör auf, Derek. Nur nicht versuchen, sich vorzustellen, wie sie sein könnten, diese letzten Sekunden. Derek, es reicht. Das ist Defetismus pur. Wir stehen kurz vor einem Einsatz. Jetzt müssen alle zusammenhalten. Ich bin kein Soldat, Ross. Ich bin nicht mal Angehöriger der Flotte. Sag bloß. Mit anderen Worten, ich müsste jetzt die Typen von der Sicherheit rufen, dass sie dich festnehmen. Nein. Ich bin eigentlich Servicetechniker, Raumhafendienst. Ich habe normalerweise mit Frachtschiffen zu tun, mit Tendern und den ganzen Einrichtungen für den Zwischentransport. <lacht> Damals im März, als der Befehl zum Alarmstart kam, war ich nur zufällig an Bord. Ah. Du meinst Karthagos Fall. Den Rückzug der gesamten terranischen Flotte ins Vega-System. Ja. Ich war für die routinemäßige Überprüfung der Waffenzuladeeinrichtungen zuständig, wie sie jedes Jahr im Frühjahr fällig sind. Zehn Minuten später und ich wäre wieder von Bord gewesen. Dann wäre ich jetzt nicht hier, sondern in Terrania. Bei. Deiner Frau. Ja. Bei Lisha und den Kindern. Wer weiß, ob das nicht dein Glück war. Was man so hört von Terra? Gon Orbon hat nahezu alle Terraner in seinen Band ziehen können. Man hört von Schauprozessen und Massenhinrichtungen. Ross, sprich nicht weiter. Es tut so weh, an die Familie denken zu müssen und keine Ahnung zu haben, wie es ihnen geht. Ich wäre lieber gemeinsam mit ihnen tot als allein am Leben. Glaub mir. Und jetzt lass mich durch, Ross. Gefechtszähler meldet, dass die 128. LFT-Box im Feuer der beiden frei agierenden Titanen explodiert ist. Ich wusste, wie viel ich den mir unterstellten Soldaten abverlangte. Aber gleichzeitig fragte ich mich auch, woher ich mir das Recht dafür herausnahm. Bis jetzt hatte die Schlacht einen unglücklichen Verlauf genommen. Die Lage war aussichtslos. Wir verloren Schiff um Schiff. Wäre es nicht besser für alle augenblicklich den Rückzug anzutreten. Stattdessen gefährdete ich weiterhin das Leben tausender Soldaten. Aber ich wollte nicht aufgeben, denn ich sah eine Chance, das Blatt zu wenden. Kapitulieren? Das kam nicht in Frage. Noch nicht. Unsere Flotte geht ununterbrochen breitzeiten auf die Titanen ab, die um die Sonne stehen. Explosionen leuchteten in den Hologrammen grell auf. An den Monitoren der Kontrollpulte konnte Roden direkt in die Kommandozellen der Kampfflieger sehen und schaltete zwischen ihnen hin und her. Kellesch, Meldung. Kampfpilot Kellesch an Perry. Die Titanen rühren sich nicht. Angesichts der Energieausbrüche in diesem Raumgebiet auch kein Wunder. Tod. Ihr Tod. Was wir hier tun, ist ungefähr so, als würde jemand brennende Streichhölzer in einen turbenden Waldbrand werfen. Völlig unnütz. Wie soll der Angriff weitergehen, Perry? Dreht ab und lasst euch nicht zerstören. Versucht einen zweiten, dritten, vierten Anlauf. Aber lasst euch nicht erwischen. Verstanden? Perry, was soll denn diese konfuse Anweisung? Wir müssen die Titanen stoppen und das geht nachweislich nur mit den Dissonanzgeschützen. Du musst sie einsetzen lassen. Die zweite Welle hat auch nichts erreicht. Was tun wir hier bloß? Ende. An alle Einheiten im Sol-System. Hier Perry Roden, Pretoria. Ich verstehe eure Sorgen voll und ganz, aber bitte macht weiter wie im Plan Sigma vorgegeben. Angreifen und abdrehen. Im Transportraum der Jacquartier gingen die Vorbereitungen für den Einsatz hastig weiter. Strahlerwaffen wurden aktiviert und überprüft. Die letzten Teile der Raumkombinationen wurden zusammengelegt und übergezogen. Das wird doch nichts. Verdammt nochmal. Hey, Leutnant Rika, was gibt's Neues? Die Verbände, die über Sol angreifen, haben schon 15 Schiffe verloren. 15? Und die Titanen rühren sich nicht mal von der Stelle. Knallen unsere Schiffe bloß ab wie auf einem Schießstand. Hey, was tut Roden da? Ich verstehe ihn hinten und vorne nicht. Warum konzentriert er nicht alle Kräfte auf einen Punkt? Ist doch klar, dass die einzelnen Verbände zu schwach sind. Zu klein, so erreichen die doch nicht. Ja, ey. sehe ich ganz genauso. Also wenn ich was zu sagen hätte, ja, dann würde ich die ganze Flotte plus Pretoria vorneweg auf einen der Titanen über Sol ansteuern und nur noch draufhalten, draufhalten, draufhalten. So würde ich das machen. Welt Ape, ja Ape zum Residenten! Welt Ape, genau, Welt, Welt, Ape. Ape, Welt, Ape Welt Ape, Welt Ape, Idioten! Welt, Ape. Die Soldaten hatten mit ihre Arme gehoben. Ape Raider schüttelte Ape. nur den Kopf und griff innerviert nach seinem Raumanzug. Konzentration beibehalten, bitte. Ape, was passiert hier eigentlich? Welchen Sinn hat unser Einsatz? Ist doch ganz klar, Derek. Ein taktisches Ablenkungsmanöver. Es sind immer noch zwei Titanen frei beweglich, das hast du ja gehört. Und wenn wir dicht an Luna operieren, bindet sie das ziemlich, weil sie uns nicht einfach so aus dem All pusten können. Ganz genau. Die Kyberneten brauchen das Mondgehirn Nathan nämlich noch ein paar Tage lang. Derek Panda sah die beiden verständnislos an. Abe stieg gerade in das Hosenteil seines Raumanzuges. Los Necker hatte seinen Anzug schon an und zog den Vorderverschluss zu. Er furchte die Stirn. Tja, jetzt heißt es tapfer sein. Unser eventueller Tod ist damit einkalkuliert. Tapfer sein? Ähm, mein Raumhelm ist noch in der Kabine. Ich bin gleich wieder da. Ja, aber mach schnell. Resident, die Aufheizung der Sonne zur Nova durch die 50 Kyptitanen schreitet voran. Aber was genau und wie es vor sich geht, wissen wir immer noch nicht. Und die Attacken auf die Riesenraume führen auch zu keinem Ergebnis. Trotzdem. Die Flottenverbände sollen weiterhin versuchen, sie auszuschalten. Aber. Danke. Nur ich wusste, dass es in der jetzigen Schlacht nicht um die Vernichtung der 50 kyp ging, die sich rund um die Sonne gruppiert hatten. Im Gegenteil. Meine einzige Hoffnung war die Mission des Luna-Konvois. Einsatzcode Läufer. Beginn der kritischen Phase. Leutnant Bersing lässt gleich die Aktion im Zwiebuskrater auf dem Mond ausführen. Zeit bis zum Ende der Maßnahme. 32 Minuten. Eine knappe halbe Stunde, um das eigentliche Ziel der Operation Kristallsturm 2 zu erfüllen. Verzeihung, Perry, das eigentliche Ziel? Ich erkläre es dir später. Hoffentlich kommt der Konvoi Heil zurück. Und hoffentlich gelingt es der Gegenseite nicht Gefangene zu machen. Das ist die Schwachstelle meines Plans. Ein einziger Gefangener ist schon einer zu viel. Hoffen wir, dass die kybernetischen Besatzer nichts von dem merken, was sich jetzt unter ihren Augen abspielt. Derek Pender war in das untere Deck zu den Kabinen gegangen. Zusammengesunken saß er auf einer Bank vor seinem geöffneten Spind und starrte vor sich hin. Nach einer Weile nahm er eine kleine Positronik in die Hand. Er betätigte die Aufnahmefunktion und sprach in ein stecknadelgroßes Mikrofon. Ich wollte die Kinder aufwachsen sehen. Vor allem aber wollte ich mit dir, Liesche alt werden. Ich liebe dich, Isha. Leb wohl. Brent Derek. Ende der Nachricht. Bitte per Intercom abschicken. intercom gesperrt. Versenden nicht möglich. Nachricht bleibt in den positronischen Postspeichern. Nachrichtensperre? Was? Verdammt nochmal, das ist doch alles unsinnig hier. Ah! Meine Help, meine Help. Mehrere schwere Schläge hatten den Rumpf der Jacquartier erschüttert. Das Licht war ausgegangen. Im Dunkeln knallte Derek über die Bank und stieß mit der Stirn gegen die geöffnete Spinntür. Hastig tastete er nach seinem Helm, fand ihn und setzte ihn auf. Der Lichtkegel seiner Helmleuchte durchschnitt den Raum. Derek rannte zur Tür und verschwand im Gang. Schlag Durchzog die Jakartier und rüttelte die in Formsesselreihen sitzenden Männer und Frauen durch. Derek war zu seinen Kameraden zurückgekehrt und hatte sich neben Abe und Ross in seinen Sessel geschnallt. Die Gesichter der Soldaten sahen bleich und angespannt aus. Alle Augen richteten sich auf Leutnant Bersing, der am Kommandopult stand und grimmig entschlossen auf die Bildschirme schaute. Das ist nicht der Kryptitan vom Vesuv. Das sind die Mondfors. Die Lunare Mondverteidigung. Transformkanonen mit einer Feuerkraft in Größenordnungen, für die ich nicht einmal mehr die Bezeichnungen weiß. Immer wieder wurden die Schutzschirme der Jacquartier von den Abwehrwaffen Lunas getroffen. Ross hieb mit der behandschuhten Faust gegen die Lehne seines Sessels. Könnt die nicht gleich Kleinholz aus uns machen, könnt ihr später mal mit Recht erzählen, dass ihr ein richtiges, echtes Wunder erlebt habt. Zu eurer Information und Beruhigung. Die Wahrscheinlichkeit eines Treffers liegt zurzeit bei unter 5 Prozent, da mit einem baldigen Ausfall der Transformgeschütze zu rechnen ist. Da hast du dein Wunder, Ross. Wir sind im ziellandflug Also Männer und Frauen, in 96 Sekunden will ich volle Leistung sehen. Kampfgruppen in Position, Techniker einsatzbereit. Kampfgruppen sind in Position, Techniker sind einsatzbereit. Okay, Helme aufsetzen. An alle! Passt bloß auf, dass ihr nicht in die Traktorstrahl gelangt. Für den Einsatz gelten genau drei Regeln. Erste Regel, so schnell wie möglich. Zweite Regel, noch schneller. Dritte Regel, jede Sekunde ist eine Sekunde zu viel. Noch 60 Sekunden. Derek prüfte fieberhaft die volle Funktionsbereitschaft des Anzugs und die Vollständigkeit der Werkzeuge, die in seinem Gürtel steckten. Nicht nachdenken, Derek. Nicht nachdenken. Die Kontrollen der automatischen Ladesteuerung gehen schon auf Grün. Vorsicht. Gleich schnell die Schottlupen auf. Noch 40 Sekunden. Wir werden als erstes die Zielobjekte orten und versuchen sie mit den Traktorstrahlen an Bord zu holen. 30 Sekunden noch. Schwerfällig auf. Mit den Waffen im Anschlag stürmten die Männer und Frauen des Bodeneinsatzkommandos los. Sie sprangen über die Kante des Schotts und fegten mit aufflammenden Anzugstriebwerken in die Tiefe. Unter ihnen zeigte sich der mattgraue Zwiebuskrater mit den halbunterirdischen Außenanlagen. Achtung! Tiefraffael. Wir sind schon auf dem Mond Haben in unserem Abschnitt auf 5 Uhr, Distanz 4.000. Hangertore auf 9 Uhr, Distanz 7.000. Ein Abbaumlager auf 11 Uhr, Distanz 3.000. Derek doch mal! Derek kämpfte mit dem Anzugstriebwerk. Der Boden kam immer näher. Über ihm und den anderen Soldaten schwebte der riesige stählerne Leib der Jacques Cartier. Die anderen Schiffe des Luna Konvois standen groß und gewaltig am nachtschwarzen Firmament. Grau schimmernde Kugelraumer mit hell erleuchteten Schlitzen an den unteren Polen. Winzige Gestalten rieselten auf die Mondfläche unter ihnen, die von scharfen Kraterwellen umschlossen lag. Hier kommen Team kümmert sich um die Sicherung. Team Raider, Das sind wir, Derek Ross und ich. Ja. Die Immobilien besitzt die Hangartore in Sektor 5 und versucht, sie aufzubekommen. Dann bereitet ihr alles für die Traktionsstrahl. vor und den unterbottetem unter Lauf. <lacht> <lacht> Endlich bekam Derek die Triebwerksteuerung in den Griff. Die letzten Meter sank er deutlich langsamer. Sanft kam er auf dem Mondboden auf, kurz nach Ross und ein paar Sekunden vor Abe. Wir sind keine Hangartore. Aus dieser Distanz sind sie noch nicht zu sehen. Wir müssen auf 9 Uhr darüber. Also los. Das scharfe Licht der tiefstehenden Sonne fiel auf sie. Sofort dunkelten die Helme ab. Hinter der stark spiegelnden Fassade waren ihre Gesichter nur noch zu erahnen. Sie betätigten ihre Anzugstriebwerke und flogen in die angegebene Richtung. Vorsicht! Fahren der Container auf dem Hauptgebiet beginnt in 10 Sekunden. Dean George, ihr seid noch so nah an den Tanker steuern mindestens 200 Meter in Richtung 3 Uhr. Und zwar sofort. Ein Lichtblitz. Was war das? Ja, davon wird auf unsere Teams geschossen. Von den Stellungen an den Kraterrändern flammten Strahlerschüsse auf. Sie explodierten an den Schutzschirmen der Einsatzgruppen. Ich. Schnell, runter. Wir eröffnen gleich das Gegenfeuer. Aber was soll das? Terraner greifen Ferraner an? Runter, runter. Die drei Männer sanken zu Boden und sahen, wie die Einsatzgruppen zurückschossen. Die Stellungen der lunaren Verteidiger loderten hell auf und implodierten nach wenigen Sekunden. Aber man hat die Verteidiger des Kraters getötet? Was passiert denn da? Auch wenn die Gegenseite unter dem Einfluss von hormon steht, es sind doch auch Terraner. Man muss doch vermeiden, sie zu töten. Hey! Ihr Sektor 5, Team Raider an Leutnant Bersing. Was geht hier vor? Es wird ja immer noch geschossen. Bersink hat weitermachen. Wir haben alles unter Kontrolle. Das sind leider bedauerliche Kollateralschäden. Bitte weitermachen. Wo bleiben denn die versprochenen Prallfelder und Paralysatoren? Von Töten war nie die Rede. Space Jet kommt sofort. Timo Ranger? Wo steckt ihr denn? In den anderen Abständen läuft die Verladung bereits. Ihr müsst die Hangartore in Ruhebereit öffnen. Wir sind gleich da. Davon, seht ihr? Unter überhängenden Felsen lagen die Hangartore verborgen. Düstere Stahltüren aus schwarzem, geriffeltem Stahl. Space Jet schoss über die Morader-Gruppe hinweg auf die Kämpfer am Kraterrand zu. Die Jets Paralysatoren ein. Das Feuer ist erstorben. Die Verteidiger sind betäubt. Weiter, weiter, die Zeit läuft. Analyse, sechs Minuten sind Die drei hielten auf das Tor zu, das so breit war wie ein terranisches Fußballfeld und aussah wie das spartige Maul eines Wals. Aufgeregt? flog Abe von der rechten zur linken Seite. Derek, wo ist denn der verdammte Schaltkasten? Er muss doch hier irgendwo sein. Rechts. Immer rechts nachsehen. Wahrscheinlich ist er getarnt. Das ist seit rund 30 Jahren Vorschrift für Lunare Großanlagen. Derek flog zu Abe und tastete über die felsige Wand rechts vom Tor. Er erspürte den Drehgriff, der wie eine Felsnase aussah. Hier ist er. Ich habe eine Zeit lang als Lunare-Inspektor gearbeitet. Ich werde jetzt die Zugangssperre mit der Schiffspositronik der KT kurzschalten. Es hat funktioniert. Sie spürten das Beben unter den Füßen, als sich der geriffelte Stahl mit überraschender Geschwindigkeit aufschob. Im Inneren der Halle ging eine Notbeleuchtung an. Kerkliche Lichtelemente, in deren Schein sie kaum etwas sahen. Die Halle ist voll mit riesigen Maschinen. Morada und Zentrale. Wir haben die Tore offen. Danke, Team Rock. Ich gebe weiter den Wir brauchen die Markierungen für den Traktorleinstrahl, um den Inhalt der Halle an Bord von zu befördern. Nicht, dass ich den Hungerträger einleisten oder sowas. Was braucht ihr? Teilen oben, unten, die Seiten? Ja alles. Genau das wird die hintere Halle bitte. Wird gemacht. Dauert nur zwei Minuten. Also Leute, ihr habt das gehört. Ross, du bleibst hier vorne. Derek, ab nach hinten. Derek war die immense Halle bis zum hinteren Ende geflogen, gab die Daten ein und besah sich die großen Maschinenteile. Sie standen auf Großpaletten festgezurrt und hatten die Ausmaße eines mittleren Wohnblocks. Er leuchtete daran hoch. Massive Verbindungselemente. Ross, Abe, hier Derek. Meint ihr wirklich, dass wir in der Halle richtig sind? Diese Bauteile haben absolut irreale Ausmaße. Der militärische Nutzen solcher Schwerstlasten ist mir vollkommen unklar. Das ist nicht unser Problem. Na gut. Alles klar, ihr könnt loslegen. Achtung! Timo Raider, Verladevorgang beginnt. Acht Minuten um. Noch sieben Minuten bis zum Ende der Verladeaktion. Dann müssen wir wieder zurück in die Jakartier und das Sonnensystem wieder verlassen. Was? Zurück? Das Sonnensystem verlassen? Plötzlich setzte sich Derek in Bewegung und ging noch tiefer in den Hangar hinein. Er entfernte sich von den anderen beiden, die am Eingang noch mit letzten Messungen beschäftigt waren. Er ging weiter, immer weiter und sah noch, wie hinter ihm die ersten Bauteile wie von Geisterhand hochgehoben wurden. Lisa. Nein, nein. Vor einer elektronischen Tür blieb er stehen und tippte eine Buchstabenkombination in eine Tastatur. Eilig betrat er einen Gang und befand sich in einem Labyrinth aus Kabelsträngen und Rohrleitungen. Derek, melden! Ich kann dich nicht mehr sehen! Wo steckst du? Auf einem Plastbetonblock fand er einen Sitzplatz, an dem ein Sauerstoffverteiler an der Wand verschraubt war. Er sah auf die Uhr und lehnte sich mit den Schultern ganz langsam an die Wand. Die Aktion muss in sechs Minuten beendet sein. Am hangar schwebten die riesigen Aggregatblöcke einer nach dem anderen aus der Halle. In einer langen Reihe flogen sie nach oben und wurden auf die im Mondorbit stehenden Konvoischiffe verteilt. Abe blickte immer wieder an den Lasten vorbei in das Innere der Halle. Ross stand in seiner Nähe und gab Positionsdaten in einen Handrechner ein. Hey Morada und Derek Pender, bitte melden. Ross, siehst du ihn? Auf der anderen Seite des Tores, oder? Ich sehe ihn da nicht. Wo steckt er denn? Fünf Minuten bis zum Ende der Aktion. Vielleicht hat ihn einer vom Kraterrand erwischt. Einer der Schützen. Aber dann müsste er doch irgendwo herumliegen, oder? Ja, verflucht. Oder er spielt blöde Spielchen mit uns. Hey Derek, es reicht. Komm raus, wir müssen zurück an Bord. Derek! Derek, es nützt nichts. Team Raider an Zentrale, Vorrangmeldung. Wir, wir, haben einen Mann verloren. Hier Zentrale, bitte spezifizieren. Handelt es sich um einen Todesfall? Was ist die Todesursache? Negativ Zentrale, ein Mann ist abgängig. Es handelt sich um Sergeant Derek Panda. Wir wissen nicht, wo er ist. Team Raider, kann vermisste in der Vermisste in den sein? Woher soll ich das wissen? Stimmt. Steuerung in der Kellerluft. Der einzige Unfallrat ist weiter, dass es ist. Hey, Ross, lasst uns rein. So kann morgen durch. Die Ladarbeiten sind so gut gewendet. Die Mission auf dem Mond Unterhaft vor und ganz verfügt. Wir, wir warten jeden Moment auf die für des Überwachungs, um das Sonnensystem wieder verlassen zu können. Und der wird überwachungslos. Derek Binder, 49 Jahre alt, verheiratet zwei Kinder, Servicetechniker der Besoldungsgruppe 3 im Raumhafendienst Terrania City. Zurzeit vermisst im Zwiebuskrater auf Luna? Exakt. Der Leiter des Luna-Konvois, Leutnant Bersing, hat uns gerade eben diese Daten durchgegeben. Außerdem haben wir in den positronischen Postspeicher noch diese Intercom-Nachricht gefunden. Wegen der Nachrichtensperre war sie noch vorhanden. Er muss sie kurz vor dem Einsatz diktiert haben. Der LFT-Soldat reichte Roden eine Folie, die er kurz überflog. Am Gefechtspult hatte er Derek Panders persönlichen Lebenslauf aufgerufen. Die Holographie blickte den Betrachter freundlich an. Liebe Lisha, einer von über 2000 Soldaten, die im luna Konvoi eingesetzt sind, ist vermisst. Sieht so aus. Ist die Verladeaktion beendet? Im Großen und Ganzen ja. Und wie viel Zeit haben wir noch, um den Vermissten zu finden? Noch fünf Minuten bis zum Start. Länger kann die Trajan den küpp titanen über dem Vesuv nicht kontrollieren. Der Mond wird bis dahin seine Position verändert haben. Und Gon Orbons Kristallsplitter wäre dann aus dem Gefahrenbereich hinaus. Und der dritte Titan kann endlich gegen uns reagieren. Derek ließ die blassgelben Ziffern des Chronometers. Im Verschlussteil seines rechten Handschuhs nicht aus dem Blick. Die Sekunden schienen so langsam zu zählen, wie er das noch nie erlebt hatte. Er ließ den Kopf nach hinten sinken, bis der Helm die Rohrleitungen berührte. Noch sechs Minuten bis zum Verlassen des Systems. Keine Viertelstunde mehr bis nach Hause. Eine Direktverbindung? Sergeant Derek Gender. hier spricht Perry Roden. Harry Schalt nicht ab. Das ist eine Direktverbindung. Niemand hört uns zu. Du brauchst auch nicht zu antworten. Hör mir einfach nur zu. Derek's Hand lag am Ausschalter, aber irgendwas ließ ihn zögern. Seine Kiefer malten ununterbrochen. Die Wangenmuskeln wölbten sich vor. Bleib dran, Derek. Hör mir nur zu. Du brauchst mir nicht mal zu gehorchen. Das weißt du. Zuallererst bist du Bersink und seiner Truppe verpflichtet, nicht mir. Hör mir bitte einfach nur zu. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Als Resident kommt auf ein Gramm Militär, Politik oder sonstiger Kenntnis ein Zentner Menschenkenntnis. Und diese Menschenkenntnis sagt mir, dass du gerade dabei bist, eine große Dummheit zu begehen. Was soll das, Resident? Willst du mir als nächstes mit einer Anklage wegen Desertion drohen und mir die Strafen dafür vorlesen? Da gebe ich nichts drauf. In zwölf Tagen vergeht das Sonnensystem mit all seinen Militärgerichten. Und dann, dann ist es nur wichtig, dass ich bei meiner Familie bin. Ich weiß, Derek, ich verstehe dich voll und ganz. Glaube mir, voll und ganz. Ich weiß genau, wie es dir geht. Du vermisst deine Familie derart, dass du wahnsinnig werden könntest soll ich dir sagen, was ich noch glaube? Was? Was glaubst du? Ich glaube, du sitzt gerade in einem sicheren Versteck und wartest einfach ab. Du denkst, lass sie doch gleich starten. Danach schlage ich mich schon nach Terra durch. Und heute Abend bin ich zu Hause bei meiner Familie. Derek hielt den Blick starr auf die Uhr gerichtet. Seine Hand lag am Ausschalter der Funkanlage. Aber er zögerte immer noch. Seine Finger zitterten leicht. Du denkst sicher, alles kein Problem. Schließlich warst du mal Lunarer Inspektor und kennst dich aus. Brauchst du nachher hinten durch die hangar zu gehen und dich unauffällig unter die Loonies zu mischen. Genau. Ganz genau so werde ich es auch machen. Aber wenn du so denkst, dann denkst du ein bisschen kurz, Derek. Glaubst du im Ernst, die Leute, die Gon Auburn dazu gebracht hat, auf uns zu schießen, lassen es damit gut sein? Roden hatte von seiner Kabine aus die Verbindung zu Derek Panda aufgenommen. Einer der LFT-Soldaten betrat vorsichtig den Raum und beugte sich an Rodens Ohr. Meldung über das verkapselte Relais Netz Nathans. Feindliche Sturmtruppen besitzen vom Lunar-Zentrum her kommend den Krater und seine diversen Hangars. Es kann sich nur noch um wenige Minuten handeln, bis sie den vermissten Soldaten gefunden haben und eine effektivere Verteidigung aufnehmen. Danke. Derek, ich höre gerade, dass das Gebiet bald komplett abgeriegelt sein wird. Du hast ganz schlechte Karten, um als harmloser Passant durchzugehen. Gut möglich, Resident, dass du recht hast. Aber andererseits, was soll denn schon groß passieren? Im schlimmsten Fall werden mich die Jünger von Orbons schnappen und ein bisschen verhören. Na und? Na und? Sollen sie doch. Was nützt denen die Kenntnis dieses militärisch völlig unnützen Ablenkungsmanövers? Du liegst vollkommen falsch, Derek. Und bist als Mitglied der Heimatflotte inzwischen auch Geheimnisträger. Das ist ernster als du denkst. Mein Plan hat von Anfang an klargestellt, dass ich unter allen Umständen vermeiden möchte, Gefangene in die Hände der Gegenseite fallen zu lassen. Was denkst du, was das heißt? Ich, ich weiß es nicht. Das heißt, dass das, was du und das Team gemacht haben, nicht bloß ein unnützes Ablenkungsmanöver gewesen ist. Zum Beispiel hast du gesehen, was wir für Waren an Bord genommen haben. Ich fürchte, das sind Informationen, die die kybernetischen Mächte niemals bekommen dürfen, wenn wir noch eine Chance haben sollen. Und diese Entscheidung liegt jetzt in deiner Hand, Derek, ob du willst oder nicht. Du entscheidest zwischen dem sicheren Untergang und einer letzten Chance. Das ist doch Gerede, Resident, nicht als Gerede! zu eine Psychostrategie ausgetüftelt von Militärpsychologen, um Deserteure zur Umkehr zu bewegen hast du irgendwelche Handbuchtexte vor dir auf dem Monitor, die du einfach nur abliest. Noch drei Minuten, bis zum Verlassen des Systems. Derek, bitte. Ich gehe nicht zurück, unter keinen Umständen. Terra ist so nah. Lesha, ich komme. Ganz bestimmt komme ich, ich verspreche es dir. Resident, nach unserem Einsatzplan wäre jetzt die beste Zeit, um zu starten. Ansonsten geraten wir spätestens in zehn Minuten in enorme Schwierigkeiten. Verstehe. Wir haben noch einen Puffer von 240 Sekunden. 240 Sekunden, dann müssen wir los. Unwiderruflich. Als erstes Schiff muss die Trajan schnellstens aus der Gefahrenzone heraus. Verstanden. Derek, du musst dich entscheiden. Du hast noch knappe vier Minuten, mehr nicht. Du kannst dem nicht ausweichen. Selbst wenn du sitzen bleibst, triffst du eine Entscheidung. Wozu erzählst du mir das alles Energiekonverter, weiter nichts. Was sollte es kommen, nützen, das zu wissen? Ha! Ich kann nachvollziehen, dass du nach Hause willst. Wirklich. Aber wenn du denkst, dass alles keinen Zweck mehr hat, dann verrätst du nicht nur uns alle, sondern auch dich selbst, weil du dich aufgibst. Indem du dich aufgibst, verrätst du, was es heißt, ein Terraner zu sein. Verdammt, ich wollte nicht pathetisch werden. Genug geredet. Ich schicke ein paar Soldaten an die Rampe der Cartier, damit sie nach dir Ausschau halten. Niemand wird dir einen Vorwurf machen, Sergeant. Ich verspreche es dir. Du hast dich beim Fliegen verfranst, okay? Schließlich bist du nicht so geübt mit dem Ding, das haben wir während des Anfluges ja schon gesehen. Das kann schon mal vorkommen. Der Knopf vorn an Derricks Helm blinkte hellblau und solange er ihn nicht drückte, um die Direktverbindung zu beenden konnte Perry ihn noch hören. Sein Brustkorb hob und senkte sich heftig. Wartet auf mich, ich komme! Derek Panda hieb auf den blinkenden Knopf und sprang auf. Hastig zwängte er sich durch die Leitungen, Geräte und Reservoire, stolperte in die riesige, leergeräumte Halle. Das Tor war breit geöffnet. Er packte den Griff der Anzugsteuerung und flog los. So schnell es ging, schoss er hinauf, An den Sternenhimmel, an dem die mächtigen grauschwarzen Stahlkugeln des Luna-Konvois hingen. Er hielt auf die Jakartier zu, an deren unteren Pol noch ein schmales hangar offen stand und gelblich in der Nacht leuchtete. Leutnant Persing, Abe und Ross nahmen ihn mit finsteren Blicken in Empfang. Kaum hatten seine Füße den Boden berührt, schloss sich hinter ihm das Schott. Sie verließen eilig den Schleusenbereich und nahmen alle ihre Helme ab. Wut entbrannt stellte sich Abe vor ihnen. Mann, wo warst du denn? Ich habe mich verfranst beim Fliegen. Die Aufregung. Und ich bin nicht so geübt mit der Anzugsteuerung. Wir hätten alle draufgehen können. Du bist Minuten über der Zeit. Das kann schon mal vorkommen. Ich bin jedenfalls froh, dass du es noch geschafft hast. Verfranst beim Fliegen. Wieso bist du nicht einfach da geblieben, wo du warst, verdammt nochmal? Ich weiß auch nicht. Schwere Schläge hatten das Schiff getroffen. Die Kernzelle bebte. Den Soldaten wurde der Boden unter den Füßen weggerissen. Einen Augenblick lang erlosch die gesamte Beleuchtung. Es war stockdunkel in den Räumen des Konvoischiffes. schiffes Transformkanonen! Die Treffer schlagen in die Schutzserver ein. Die hier steht unter massivem Beschuss. Die Immunfors sind wieder aktiv. Resident, ich messe starke Energieemissionen am Titan über dem Vesuv an. Ich befürchte, er will in das Geschehen bei Luna eingreifen. Auch die beiden frei agierenden Kyptitanen halten nun auf den Luna-Konvoi zu. Der Konvoi stellt eine perfekte Zielscheibe dar. Wir müssen schnell machen. Was ist mit den 50 Titanen an der Sonne? Weiterhin keine Veränderung. Unsere Einheiten haben und hatten gegen die Riesenschiffe keinen Erfolg. Die Kampfhandlungen in diesem Raumabschnitt sind völlig sinnlos. Kein Abschuss unsererseits. Oh, verdammt! Die Deschnev! Volltreffer. Totalverlust. Eine Katastrophe. Leutnant Bersing, sind im Luna-Konvoi alle Mann zurück an Bord? Alle Mann an Bord. Konvoi ist unter starkem Beschuss. An alle Einheiten. Hiermit erteile ich den Rückzugsbefehl nach Plan Sigma. Brecht alle Offensivaktionen sofort ab. Die Flotte verlässt unverzüglich das sulz Treffpunkt gamma Celex. An Bord der Jacques Cartier ging das Licht wieder an. Alles rannte los, riss Werkzeuge aus Halterungen, verschwand in den umliegenden Gängen und Hallen. Derrick stieg aufgeregt aus dem Raumanzug und rannte eilig den Männern und Frauen hinterher. Ich brauche unbedingt Robots auf Deck 3. Ein paar Pulte haben Feuer gefangen. Robots kommen sofort. Ich schick sie euch so schnell es geht. Rückzugsbefehl. Roden hat Rückzugsbefehl erteilt. Die Flotte In einem Gang stieß Derek mit einem Techniker zusammen. Der bekam einen schmierigen, mit Feuerlöschmittel bedeckten Energieverteiler nicht losgeschraubt. Ach, Ach, Entschuldigung. Ach nicht schlimm. Kann schon mal passieren. Von überall Schadensmeldungen. Es ist entsetzlich. Hast du schon gehört? Die Dashnew hat's erwischt. Was hast du erwischt? Volltreffer. Die Mondforce haben sie ins Kreuzfeuer genommen. Genau zu dem Zeitpunkt, als wir hätten abhauen sollen. Der Abflug hat sich aus unbekannten Gründen um zwei Minuten verzögert. Ich frage mich wirklich, wer von den Militärplanern schuld daran ist. Eine Katastrophe, wie das alles läuft. Verdammt, wo bleiben die Blechmänner mit den Ersatzteilen? Derek erstarrte. Er legte mit dem Techniker den Energieverteiler auf den Boden des Ganges und entfernte sich dann langsam in Richtung des Unterdecks. Stunden später standen die Soldaten und Techniker im großen Kantinenraum, der Jacques Cartier. In mehreren Schlangen warteten sie vor den Warmtheken. Derek, Ross und Abe machten sich mit ihren beladenen Tabletts auf den Weg zu frei werdenden Tischen. Die Wände des Speisesaals waren mit unzähligen beschrifteten Folien bedeckt. Namenslisten. Tausende Namen von Terranern und Raumschiffen. Raumschiffen, die nicht mehr existieren. Die Leute, die heute ums Leben gekommen sind. Man hat ihren Namen ausgehängt, um ihr Andenken zu ehren. Sie setzten sich an einen Tisch, an dem bereits eine größere Gruppe saß. Auf einem Breitwandbildschirm zählte eine Uhr die Zeit rückwärts bis zum Erreichen des Vega-Systems. Mit stumpfen Blicken verfolgte Derek die Mitteilungen des Bordinformationsdienstes. Wir haben 76 Entdecker. Dazu 128 LFT-Boxen und über 1000 Kreuzer verloren. Diese Zahlen bestätigen, dass die gesamte Operation ein glatter Fehlschlag gewesen ist. Der Plan war falsch. An Rodens Stelle hätte ich alle Kräfte auf einen einzigen Titanen konzentriert. Volles Überraschungsmoment. Wenn wir einen Sonnentitanen ausgeknipst hätten, das hätte vielleicht schon gereicht. Leutnant Bergink hatte unbemerkt den Raum betreten. Nun legte er ihm die Hand besänftigend auf die Schulter. Er nickte in Richtung Bildschirm. Sei froh, dass du nicht an Rodens Stelle bist, Abe. Sonst müsstest du jetzt nämlich eine Rede an die Flotte halten und die ganzen Verluste erklären. Fängt jeden Moment an. Ich schätze, sobald wir aus dem Linearraum sind. Im Saal zählte die Uhr auf Null. Auf dem Wandbildschirm erschienen Sterne. Im nächsten Moment schaltete der Monitor auf Holo-Darstellung um und Rodens Gesicht erschien. Der Unsterbliche blickte ernst, aber keineswegs. Niedergeschlagen. Ich will es kurz machen. Denn ich weiß, dass viele von euch jetzt denken, wir hätten im Sonnensystem nichts erreicht. Lasst mich euch versichern. Dem ist nicht so. Ringsum reckten sich die Köpfe. Die Augen der Terraner bekamen einen hoffnungsvollen Glanz. Auch Derek Pender hob langsam den Kopf. Wir haben hohe Verluste, Erde. Schreckliche Verluste. Da gibt es nichts zu beschönigen. Und ja, es ist uns nicht gelungen, die Titanen davon abzubringen, die Sonne aufzuheizen. Allerdings war uns bei der Planung der Operation Kristallsturm 2 klar, dass wir damit auch nicht ernsthaft rechnen durften. Das eigentliche Ziel war nicht die um Sol stationierten Küpp-Titanen. Bei unseren Angriffen dort handelte es sich genau wie bei allen übrigen Kämpfen, nur um Ablenkungsmanöver. Das eigentliche Ziel der Operation war die Werbung von rund 6000 Lastcontainern und vormontierten Baugruppen aus dem Zwiebuskrater auf der Rückseite des Erdmondes. Die geborgenen Bestände müssten ausreichen, um insgesamt 1220 Dissonanzgeschütze zu montieren. Mit der Endmontage der geborgenen Baugruppen und ihrem Einbau in Pretoria und anderen Entdeckereinheiten wird ab sofort begonnen. Wir werden natürlich ins sol zurückkehren, und das schon sehr bald. Doch wenn wir das nächste Mal aufbrechen, werden wir es aus einer unvergleichlich besseren Position heraustun können, als wir es heute konnten. Und das verdanken wir dem heutigen Einsatz. Ich wollte, dass ihr alle das wisst. Danke für eure Aufmerksamkeit. Leutnant Bersink war so unauffällig wieder aus der Messe verschwunden, Wie er gekommen war. Es schien unsichtbar geworden zu sein, als Derek nach ihm suchte. Erst im Flur zu den Quartieren der Offiziere erwischte er ihn, wie er sich gerade in seine Kabine zurückziehen wollte. Leutnant? Ja. Ich, ich wollte nur. Ich. Danke für alles. Der Leutnant rührte sich nicht, sah ihn nur ernst und mit ausdruckslosem Gesicht an. Gedanken verloren schien er an seiner Unterlippe zu kauen. Dann reichte er ihm die Hand und schüttelte sie. Schon gut. Bedank dich bei Perry Roden. Er hat sich für dich eingesetzt. Er wusste, was auf dem Spiel gestanden hätte, wenn du im Zwiebus-Krater geblieben wärst. Bersing legte die Hand auf das Kontaktschloss. Die Kabinentür öffnete sich. Er ging hinein und zog sie hinter sich zu, ohne ihn noch einmal anzusehen. Aber ich, ich wollte doch nur... Leutnant... Weißt du es denn nicht? Hinter Panda stand Leutnant Riker und blickte ihn vorwurfsvoll an. Sie hatte ihr Quartier neben der Kabine Bersings. Was denn? Sein Bruder war Waffenleitoffizier auf der Semyon Dezhnev. Oh Gott. Nach vielen Stunden intensiver Arbeit kam Perry Roden in seine Kabine zurück. Er öffnete den Verschluss seiner Kombination und streifte die Jacke ab. Erschöpft ließ der Unsterbliche sich auf einen der beiden Sessel fallen. Der Bildschirm des Intercoms war schwarz. Ich fühlte mich müde, unsagbar müde. Und ich spürte wieder den Zellaktivator in meiner Schulter pochen. Ich trat an das Holo-Fenster und sah hinaus auf die Sterne. Ich dachte an die vielen Soldaten, die ich heute in den Tod geschickt hatte. So viele. Und doch war es notwendig gewesen. Meine Mannschaft wusste das. Ich hatte während der Schlacht ihre Trauer und Verzweiflung bemerkt, aber keinen einzigen Vorwurf gespürt, weil sie mir vertrauten. Mein Blick verfing sich an einem kleinen Stern. Und ich dachte zurück an das unfassbar lange Leben, das hinter mir lag. So oft waren Terraner auf mein Wort hin in einen Kampf gezogen und gestorben. Unsagbar viele. Mehr als man sich vorstellen konnte. Mehr als ich mir vorstellen wollte. Ich dachte an die Wesenheit der ich das ewige Leben verdankte. Lass mich niemals glauben, ich sei Herr über Leben und Tod. Roden sah hinab auf einen Tisch, auf dem ein Schachbrett mit aufgestellten Figuren stand. Für die weiße Dame stand es schlecht. Sie war vom schwarzen Läufer bedroht. Der nächste Zug würde über das Ende des Spiels entscheiden. Lass mich niemals denken, das Leben sei ein Schachspiel und die Terraner, die mir vertrauen, nur Figuren darin.